Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 32 Și noi vă aducem vestea aceasta bună că făgăduința făcută părinților noștri. Omul este un vas plin totdeauna cu ceva, ori cu apa vieții care este Hristos, ori cu apa dătătoare de moarte a lumii păcatului. Nu există om gol. Iar cine zice care pe Hristos, dar se ține și de ce are lumea, lumea religioasă, acela dă din vasul inimii sale o amestecătură tot atât de primejdioasă ca și păcatul pur. Creștin este numai acela care poartă în sine vestea bună, Evanghelia, ca să o audă toți cei cu care vine în legătură. Când aduci o veste bună o spui în cuvintele cele mai simple ca să înțeleagă tot poporul, nu faci filozofie. Teologul și scriitorul Nichifor Crainic a fost invitat să predice într-o biserică din București. În predică el folosea cuvintele neînțelese de poporul de rând. Când folosea cuvântul universalitate, babele se închinau și oftau. Domnul Isus vorbea pe înțelesul poporului ca oricine să priceapă vestea bună pe care o vestea. Să învățăm și noi de la el ca să fim folositori semenilor noștri. Ca să putem duce altora vestea bună, Evanghelia, trebuie să fim totdeauna plini de ea. Colosen 3 cu 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Iată de ce trebuie să cercetăm zilnic cu credință ascultătoare cuvântul Domnului Hristos. Altfel cum putem să fim plini de vestea bună? Evanghelia Domnului Isus nu a fost încredințată îngerilor ca să o aducă lumii, ci oamenilor sfinți răscumpărați prin sângele Lui. Acel ce pururi are grijă, de oriși cine-i nu îți numără și fie pașii și lacrimile pe obrac nu-ți pierzi la necaz credința, Și nici nădejdea când ți greu, Nici dragostea când ești la bine, Că în el îl pierzi pe Dumnezeu. Versetul 33. Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, în vin pe Iisus, după cum este scris în psalmul al doilea, Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Cu lui Hristos s-a împlinit cea mai mare parte din făgăduințele lui Dumnezeu făcute lui Israel și prin Israel lumii întregi. Dar și într-o inimă în care se vede viața cea nouă ca urmare a învierii ei din moartea păcatului, cea mai mare parte a făgăduințelor lui Dumnezeu s-au împlinit. Urmează doar dezbrăcarea trupului muritor și îmbrăcarea trupului cel nou care nu mai putrezește. Trecem spre înviere pe puntea credinței dacă am primit învierea Domnului Isus ca un fapt istoric. Prin credința în învierea Lui, noi am fost născuți din nou, iar nașterea din nou ne duce la o înviere mai bună, adică vom avea parte de răpire la venirea Domnului Isus. Vestea bună, Evanghelia, este împlinită în orice suflet în care a înviat Hristos. Învierea împreună cu Hristos la o viață nouă este semnul că tu ai Evanghelia și o poți propovădui și altora. Împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu se vede prin faptul că Isus este viu în mine. Pentru unii, pentru cei care cred, făgăduința lui Dumnezeu este împlinită. Pentru alții, cei care nu cred, această făgăduință este încă neîmplinită. După cum este scris în psalmul al doilea, Atât Sfântul Apostol Pavel, cât și ceilalți apostoli și scritori ai Noului Testament, nu au adus dovezi din tradiția și datinile iudeilor cu privire la Domnul Isus, ci numai din Scriptura Sfântă. Mereu întâlnim această frază, după cum este scris. Sfânta Scriptura a fost și rămâne singura autoritate în materie de credință și de mântuire. Să înțelegem bine adevărul acesta. Tu ești Fiul meu, Astăzi te-am născut. Poate să spună și despre tine Dumnezeu acest lucru? Ești tu născut din nou cu adevărat? Nu pierde prilejul acesta de cercetare, dacă-i ultimul. El știe cât să-ți lase lupta de greutăți și de la timp cât l-a de harul prin care sufletul se speli, să, să nu-ți la necaz credința. Și nici nebești de atânte nici drag, ne stavii la bine, când el îl pierzi pe Dumnezeu. Versetul 34 Că l-a înviat din morți, așa că nu se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis, vă voi împlini cu toată credincioșia făgăduințele sfinte pe care le-am făcut lui David. Cine neagă învierea e un vinovat, spunea un om al lui Dumnezeu. Cel înviat la o viață nouă împreună cu Hristos nu mai putrezește. Făptura cea nouă nu mai este supusă morții. De asemenea, lucrările pe care le face sunt vii și nu au mirosul putrezirii. Vă voi împlini cu toată credincioșia făgăduințele sfinte pe care le-am făcut lui David. Dumnezeul dragostei împlinește poruncile făcute dragostei. David înseamnă cel iubit, adică fiul dragostei. Credința înseamnă atârnare de Dumnezeu. Ceea ce spune Dumnezeu nu se mai schimbă și ceea ce face el rămâne veșnic. Spurge un scria, nimic din ceea ce este de la oamenii nu este sigur, dar tot ce este de la Dumnezeu este asigurat. Legământul lui de har este un legământ veșnic ca să se arate în durarea făcută lui David. Noi suntem siguri că aceste haruri Dumnezeu le are pentru noi. El nu a spus numai cuvinte. Cuprins și adevăr se găsește în fiecare din făgăduințele lui. Harurile lui sunt într-adevăr haruri. Chiar dacă o făgăduință pare că ar trebui să nu se mai împlinească din cauza morții, chiar și atunci Domnul Cel Bun își va împlini cuvântul Său. Suntem siguri că Dumnezeu va da îndurările făgăduite la toți cei care au intrat în legământul Lui. Fiecare din aleșii lui Dumnezeu va avea parte de împlinirea îndurărilor la rândul Său. Ele sunt asigurate pentru toată sămânța sa, de la cel mai mic până la cel mai mare. Suntem siguri că Dumnezeu va continua cu îndurările sale față de poporul său. El nu dă ca să ia pe urmă înapoi. Ceea ce a dat El este arvuna pentru alte daruri și mai pline de îndurare. Ceea ce încă n-am primit până astăzi este tot așa de sigur ca și ceea ce am primit deja. De aceea să așteptăm înaintea Domnului și să fim liniștiți. Nu există niciun motiv îndreptățit pentru cea mai mică îndoială. El știe cât să-ți lase-n lume, viața bine să-ți răsfec, Și să-l ia când e să-ți piardă, Cu moara veșnice-i Să nu-ți pe zame ca-ți crezi în nici nici nădeștea când greu, nici drac când ești la bine, că în îl pierd pe Dumnezeu. Versetul 35 De aceea mai zice și alt psalm, nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Psalmii nu sunt numai simple cântări religioase, ci sunt cuvântul scris al lui Dumnezeu, sunt Scriptura sfântă care mustră, îndreaptă și dă înțelepciune în neprihănire. Sfântul Apostol Pavel citează din psalmi ca și din lege și proroci, aducând prin aceasta dovezi dumnezeiești de adevăr nezdruncinat. Să învățăm și noi creștinii de azi să folosim autoritatea scripturii sfinte în orice împrejurare și pentru orice problemă. Cine stă sub adăpostul Scripturii să nu se teamă de rătăcire. Nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Este vorba despre Domnul Isus. El este Sfântul lui Dumnezeu și El este Sfânt pentru că nu s-a amestecat cu lumea. A trecut prin lume ca un străin și călător, neavând drepturi pe pământ, nici măcar ca păsările și ca animalele. El zicea despre sine, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Toți cei care fac parte din Hristos, din trupul Lui, sunt sau trebuie să fie ca El. Sfânt înseamnă neamestecat. Sfinții nu văd putrezirea pentru că numai păcatul aduce moartea și descompunerea. Sfințenia este păstrătoarea vieții și a fericirii. Dacă sunt sfânt, neamestecat, nu mai pot vedea putrezirea. Sfântul tău ca să se facă deosebire între cei care se retrag din lume pentru alte scopuri, s-a spus Sfântul Tău. A fi sfânt pentru Dumnezeu înseamnă a fi una cu voia Lui, a fi predat Lui, ca El să dispună de tine pentru folosul Lui și al împărăției sale, care nu este din lumea aceasta. Te numeri și tu printre aceștia? El știe când e demonstrare nevoie spre îndreptarea ta. El știe floacă la Cât pot să stai și când soia, Să nu-ți pierzi lame ca-ncredința. Nici nici năgeștea când ți greu, Nici dragostea când ești la bine,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 Adevărații urmași și ai lui Hristos sunt cei care își împlinesc chemarea în mijlocul semenilor lor. Pentru fiecare zi am de împlinit ceva, pentru semenii mei, după planul mântuitorului meu, Isus Hristos. A fi creștin înseamnă a sluji celor de pe lângă tine în vederea mântuirilor. lor. Cine este focul lui Hristos acum va fi și în veșnicie focul lui. A slujit celor din vremea lui. Numai celor din vremea Lui, nici vorbă ca sfinții trecuți să servească celor de azi prin rugăciuni mijlocitoare. După planul lui Dumnezeu Adevărata slujbă pentru semen este numai aceea după planul lui Dumnezeu. Oricât de bune gânduri ar avea cineva față de sufletele nemântuite, dacă gândurile acestea nu sunt armonizate cu planul lui Dumnezeu, nu aduc niciun bine real, ci din potrivă. Dumnezeu își desfășoară lucrarea după planul său desăvârșit, pe care l-a alcătuit în sine însuși înainte de întemeierea lumii, ca să unească în sine toate lucrurile. Nimic la întâmplare, nimic după voia altei puteri nu se petrece în lucrarea lui Dumnezeu, ci totul după planul său. A fi unit cu Dumnezeu prin Fiul său Iisus Hristos, acesta e miezul planului său. Iar ca să ajungi la unirea cu Dumnezeu și cu tot ce e în Dumnezeu, trebuie să te golești de tine însuți și de tot ce ai bun și rău, ca să te umple El cu ceea ce este al Lui. David a fost un slujitor în lucrarea lui Dumnezeu după planul lui Dumnezeu și a murit tot după planul lui Dumnezeu. Odeam înțelege acest mare adevăr frații mei, copii ai lui Dumnezeu și slujitorii ai Lui. De câte tulburări și necazuri am fi izbăviți știind că mâna lui Dumnezeu ne ține și nimic nu vine la întâmplare în viața noastră. A fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. David, deși a fost un mare slujitor al lui Dumnezeu, făcea parte din vechiul legământ și cu trupul a fost adăugat lângă părinții lui Pământești. El nu avea nașterea din nou ca să aibă pe Dumnezeu ca tată și la moarte să fie adăugat tatălui ceresc. În nou legământ, credincioșii sunt adăugați tatălui din cer, sunt primiți în casa lui atunci când se desface cortul acesta pământesc. După planul lui Dumnezeu a murit. Când mori după planul lui Dumnezeu, ești viu pentru el. Să nu ne îngrijorăm, iubiții mei frați. Tot ce vine în viața noastră, inclusiv moartea, este după planul lui Dumnezeu. Credința adevărată se odihnește pe făgăduințele lui Dumnezeu. Să-i mulțumesc de tot ce Domnul îți dă în viață de orice fel. Pe ai când ai credința, ne și iubirea închiet. Ne ca credința, și nici ne dacă când greu nici dra, vă ești la bine, că ieri, dumneego, nici drau, vea că ești la bine. Versetul 37 Dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Pentru Fiul Său, Iisus Hristos, care n-a avut păcat, putrezirea n-a putut să-L ajungă. Păcatul descompune pe om și îl face una cu pământul. Toți cei care fac parte din fiul, adică trupul lui Hristos, devin ca el. Cei înviați de Dumnezeu sunt ridicați deasupra legii morții. Ei sunt veșnici, ca Dumnezeu din a cărui sămânță au primit noua viață. Walt Whitman spunea, să fie oare învierea o nălucire? Nu, ci lipsa ei e o nălucire. Cine după moarte nu remarcă nicio diferență, nu merită să se fi născut, spunea un om al lui Dumnezeu. Într-adevăr, cel înviat de Dumnezeu din moartea păcatului este așezat în locurile cerești în Iisus Hristos, după cum scrie cu 2,6, și el nu mai poate reveni niciodată în vechea lui stare de mort în păcat. Este același lucru cu ceea ce spune Sfântul Apostol Ioan, 1 Ioan 3,9. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Pentru întărirea acestui adevăr amintim o lege fizică. Cărbunele poate ajunge diamant dacă este supus la mari presiuni. Din diamant nu se mai poate ajunge la cărbune prin același procedeu. Din copil al diavolului se poate ajunge la starea de copil al lui Dumnezeu. Invers, nu se mai poate. Duhovnicește vorbind, omul pe care Dumnezeu l-a înviat din moartea păcatului nu mai moare, ci trece din moarte la viață, viață veșnică.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 Iubește pe cei înviați din moartea păcatului, adică pe frații lui. Dumnezeu ne înviază pentru sine ca să fim împreună lucrători cu el. El este Dumnezeul celor vii, nu al celor morți. Cum să lucreze el cu morții? Cine este înviat acum din moartea păcatului, va avea parte și de învierea care va fi la venirea Domnului Isus pentru răpirea bisericii. N-a văzut putrezirea. Să trăim în așa fel copii ai lui Dumnezeu, frații mei, ca să nu se vadă în noi lucruri supuse putrezirii, fapte moarte. Versetul 38 Să știți dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Să știi bine adresa unui medic este de mare însemnătate atunci când ești bolnav. Să știi bine unde se află pâine e cel mai necesar lucru atunci când ești flămând. Să știi bine calea care te scoate la lumină atunci când ești rătăcit este flacăra care-ți arde inima. Să știți dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Oare nu este acesta cel mai însemnat lucru pentru păcătos? Și cine nu-i păcătos? Sfântul Apostol Pavel vorbea astfel unor oameni foarte religioși. Ei veneau regulat la locul de adunare, dar cum veneau, așa și plecau. Veneau cu o sarcină de păcate și plecau tot cu ea. El, Pavel, a trezit pe acești păcătoși arătându-le mijlocul de izbăvire, și anume Hristos. Omul Iisus Hristos s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți și Harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea tuturor oamenilor s-a arătat. Nu te bizui pe cinstea ta, pe faptul că ești cum se cade sau că ești religios. Tu ai nevoie de darul lui Dumnezeu. Hristos trebuie să fie toată mântuirea ta. Fiul lui Dumnezeu trebuie să fie pentru credința inimitale, nu numai mântuitorul, ci mântuitorul tău. Evanghelia Harului lui Dumnezeu descopere faptul binecuvântat că deși ești vinovat și inelegiuit și măcar că păcatul tău este nespus de urât înaintea lui Dumnezeu, Totuși, păcatul acesta nu poate să împiedice pe Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu în înțelepciunea și dragostea lui a găsit o cale ca să șteargă păcatul care l-a jignit. Păcatul nu este numai prăpădul făpturii, ci o necinstire a lui Dumnezeu. Din dragoste pentru făpturile lui, el s-a făcut Dumnezeu mântuitor, dar cu ce preț pentru el? Darul singurului său fiu, suferințele și moartea lui Hristos, jertfa minunată a sângelui curs pe Golgota, toate vorbesc de grozevia păcatului și mărimea dragostei lui Dumnezeu pentru păcătoși. Nu putea fi nicio altă cale aici. Dreptatea cerea o jertfă ispășitoare, dragostea a dat jertfa aceasta. Și acum, pe temeiul morții lui, harul și îndurarea domnesc și întinde ramura de aura iertării fiecărui păcătos de sub ceruri. Dumnezeu este mulțumit cu Isus. În clipa când crezi în El, tu stai înaintea lui Dumnezeu cu tot prețul lucrării Lui și ești primit în totul în El. În El vi se vestește iertarea păcatelor. Domnul Isus Hristos este Mântuitorul nu numai pentru păcătoșii de atunci, ci pentru toți păcătoșii din toate timpurile. Chiar și pentru tine, dragul meu, numai în Hristos găsim iertare de păcatele noastre, în alt loc nu există. Dacă în Hristos se găsește iertare și pace, dragoste și sfințenie în tine care spui că ești creștin, ce se găsește? Cei ce sunt ai lui Hristos sunt ca El, ești și tu ca El sau nu? Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, de la versetul 32 la versetul 38. Și noi vă aducem vestea aceasta bună că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiilor, vin pe Isus, după cum este scris în psalmul al doilea, Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Că l înviat din morți, așa că nu se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis,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 slavă Domnului cântăm cântarea Acel ce pururi are grijă. Acel ce pururi are grijă De vor și cine îi Îți numără și-ți pașii Și lacrimile pe obraj, Să nu-ți pierd la necaz Și nici nădejdea când ți-e Nici dragostea când ești la bine Când ești el pierste Dumnezeu, El știe cum să-ți lase lupta de greutăți și de îndoiel. La timp, când îți te horul, prin care sufletul să spele. Să nu-ți pierzi la credința, Și nici nădejde-atânt e greu, Nici drag ne stea la bine, că ne ele pierzi pe Dumnezeu. în lume, viliață în bine să-ți resfăie. Și să-l ia când e să-ți pierde, numără veșnicei vie. Să nu pe slanei las crede și nici ne deștea când se grei. Nici drag gostea când ești la bine, Că în îl pe Dumnezeu. El știe când e de mustrare Nevoie spre îndreptarea ta, el știe floacă la-ncercării, Cât pot să stai și când soia Să nu-ți pierzi lame ca-ncredința, Nici nici năgește-a când ți-e greu, Nici dragostea când ești la bine, că ne, el îl pierd pe Dumnezeu. Să-i mulțumești de tot ce, Domnul, Îți dă viață de orice fel, Pe ele îl ai când ai credința, Nădejdea și iubirea-n Să nu-ți ca la Și nici nădejdea când ți greu, Nici dragostea când ești la bine, Că-n ele pe Dumnezeu. Nici drag, dar pe că ești la bine, Când ele pe Dumnezeu.